Весь жах у тім, що ти не маєш чим заповнити порожнечу, утворену найпередовішою наукою. Ось ти смикнувся туди і сюди. На що вийшло? Навіть маючи практично необмежену владу, ти безпорадний. Тебе... Ти носом то одну нездарну писанину, то ще одну таку саму. Нічого іншого ти пошукати не можеш, бо тобі страшно. Там далі, за тією неприступністю, якою ви всі оточені, починається так звана буржуазна наука, а в нас на Україні ще й з відповідним додатком – націоналістична. Коли б ти спитав кадера, які були угорські історики, він назвав би тобі імена, я в цьому переконаний. І росіяни з гордістю називають імена Татіщева, Карамзіна, Соловйова, Ключевського, і не тільки називають, а й видають їхні твори. А ми? Хто в нас знає імена Грушевського, Яворнивського, Аркаса, Дорошенка, Крип'якевича? Ти про них хоч чув коли-небудь? Коли й чув, то негайно викидав з голови, бо це ж так звані українські буржуазні націоналісти. Тепер переконався сам, до чого це призводить. Щастя, що не до кінця ти втратив совість. Кажу це тобі як брат, і як брат повинен подбати про тебе. Звичайно ж, у мене є книжки, про які директори інститутів перед тобою і не заїкнуться». «Я пішов до нашої книжкової палати, де завдяки Оксаниним дбанням панував ідеальний порядок, легко знайшов у відділі історії книжки Грушевського і Аркаса, приніс їх, поклав перед Марком. Він дивився на них, не наважуючись доторкнутися. Що це? Візьми!» Потримай в руках. Ось історія України-Русії, яку написав Микола Аркас, надрукована, як бачиш, року Божого 1908 в Петербурзі у друкарні товариства «Общественна польза». Тоді ще люди розуміли, що таке «Общественна польза». Малюнки до книжки теж зробив Микола Аркас, хоч не був він ні художником, ні істориком, ні письменником, а був царським адміралом і українським поміщиком з Миколаївщини. А в київській опері вже по війні йшла опера «Катерина», лібрето якої написано з одноіменною поемою Тараса Шевченка. І лібретто, і музику до опери написав Аркас, про що, звісно, керівництво Української Радянської Соціалістичної Республіки ні сном, ні духом. «Ти все іронізуєш». «А над дурнями тільки і зосталося, що іронізувати. Тепер дивися на цю книжку. Тобі корисніше прочитати саме її». Історія України-Руси написав Михайло Грушевський, наш великий історик, перший президент Української Народної Республіки, яка виникла після лютневої революції ще до жовтня, звернув увагу. Згодом український академік, похований у Києві на Байковому кладовищі в 1934 році з усіма належними почистями і лише згодом проголошений найзапеклішим українським буржуазним націоналістом, заборонений, забути, викинути з пам'яті потоптаний із АТО. Але книжки не вмирають. Слово о полку Ігоревім збереглося в одному єдиному списку. Повчання Володимира Мономаха в трьох чи чотирьох, але ж не загубилися в віках. Мали б це собі затямити всі оті наші недолугі керівнички, що й досі знає, забороняють книжки, кидають їхніх авторів до таборів, оголошують божевільними. Які табори? Це культі особи. Мовчи, я все знаю. Дивися на цю книжку. Надрукована вона 1918 року в Києві, в друкарні акціонерного товариства «Петро Барський» на Хрещатику. Передмова датована 18 липня 1917 року, тобто книжка писалася до Жовтневої революції. Як же можна називати антирадянською працю, яка створена ще до появи радянської влади? «Де ти взяв ці книжки?» – зляканим голосом спитав Марко. «Спадок від професора Черкаса! Коли б не він, я так і зостався б з голою душею, як оце ти! А він навчив мене жити у своїх часах і не зважати ні на що. Ці книжки він ховав і від Сталіна, і від Гітлера. Вірні йому люди закопували їх у просмолених мішках і в 38-му, і в 41-му, і в 48-му роках закопували, викопували, переносили на нове місце, знов закопували». Мені пощастило побачити декого з них. Це були прості люди з незграбними, привченими до тяжкої роботи на землі руками. Їхні ноги навіки вгрузли в землю, зате душі линули до неба і вище неба. І кожен з них, хоч як упосліджений колгоспами, їхніми головами, державною зневагою і вічно триваючою, Продрозверсткою, пам'ятав про своє походження, про своїх славних предків, про славних лицарів незрадливих і знав, що в найтяжчому приниженні він все ж зостанеться тим, ким заповідано йому історією, нещадком великих.